Hej och välkomna till succépodden Fyrkandiga ögon, din vän i etern. Mm. Hej. Mm. Hej. Det där med etern har jag ju testat några gånger nu och det känns som det är ett begrepp som inte funkar riktigt längre. Nej, det konstaterade vi första gången du sa det också. Ja, jag vet. Och ändå så fortsätter jag. Vi kan konstatera det varje gång du säger det. <laughs> ja, så ser vi hur lång tid det tar innan någon blir förbannad. Ja, precis. Mm. Ja. ja, ehm... Det är väl ingen idé än att uh, Vi bara kickar igång det här he Helt enkelt mm. um, Det blir friåkning idag kan vi väl ha sagt Direkt i alla fall ja. Jag hade ett förslag och Emil Sa jag ser inte så mycket sådana filmer Och sen hade Emil ett förslag och jag sa Jag har inte spelat sådana spel så då, <laughs> då får det bli så att vi, vi kör helt enkelt. Och, um... men det ligger ganska rätt i tiden. När man har ja, två avsnitt med något tema och sen så kör man lite friåkning och så kan man köra två avsnitt med något tema och så kör man friåkning. Ja, varför inte? Det är typ så det har varit. så att det, det passar väl alldeles utmärkt. Det eh, blir ju lätt att man kän det känns när man har ja, spelat det senaste och så är det ju lätt att det här skulle jag vilja prata mer om. Mm. Det var väl typ så friåkningen föddes helt enkelt. Ja, exakt. Och det brukar ju funka bra, det är ju kul. Mm. Och då behöver man ju inte oroa sig för att komma ifrån ämnet så att säga. För att det är vad hela skiten går ut på. Ja, exakt. Men är det något speciellt du tänker på som du skulle vilja ta upp nu? Nej, men alltså... Um det kan bli att jag har eh, faktiskt spelat någonting annat än Call of Duty oj, oj, oj. Ehm, Och så tyvärr Får man väl säga så är det väl en sån sak som liksom har <clears throat> Återkommit lite, jag har spelat det här en del förr Jag har eh, kört lite Flight Simulator nu igen mm. ehm, Faktiskt säga att det är på G och eh, komma till Game Pass och Xbox nu med om jag har förstått det rätt, fullt joystick Alltså det är inte bara handkontrollen du ska kunna spela med Utan det är kompatibelt med joystick även på Xbox som jag har fattat det rätt Så det mm. där öppnar ju upp marknaden för det spelet. lite Och jag tycker att det märks att det börjar närma sig release på Xbox För de, de har alltid skänkt det kärlek med patchar och så vidare Men nu tycker jag att det har um, blivit lite högre tempo på det där Okay. De kommer med förbättrade miljöer och sånt där nu. Den första som kom det var ju Japan. Som blev lite lite liksom, snyggare putsat lite. De kallade det för handmade. Alltså att man eh, de låter själva systemet. De har tagit fram den här A-in, att liksom bygga upp det från grunden och sen finputsar man på det för hand. Mm. Eh, det var Japan först ut och så har eh, oj, eh, USA. Uh, Irland och uh, Storbritannien Frankrike Har kommit uppdateringar också Och senare, jag tror att det är juni månad Då blir det faktiskt Norden Som tinputsas lite uh, Så då okay. kommer det tydligt att Kommer Stockholm och Göteborg Säkert också Malmö ser riktigt jävla bra ut Helt plötsligt Och sen Tösse <laughs> Och Tösse, såklart Körn um. <laughs> ja, men så är det i alla fall. Och det, det är ju kul att de liksom fortsätter säger är det två år sedan? Det kom nu redan kanske. Eller om det är ett år sedan. Jag tappar tråden lite på det nu faktiskt. Ja, jag har um, inte en jävla susning. Faktiskt. Um, nej, jag tror att det är förra året. Men tiden går ju så jävla snabbt. Ja, det känns som att det var 2018 förra året. Och det var det ju definitivt inte. Nej, just det. <laughs> Men i alla fall, det är fortfarande väldigt, väldigt roligt att spela. Eh, sen är det så, nu var det ju ett tag sedan jag plockade fram det här i veckan, så var det ett tag sedan som jag hade spelat det. Och då är det så att eh, vissa sådana där små saker har man glömt av. Hur fungerar den här delen av autopiloten nu? Och eh, så får man det inte att funka om man får starta om för man får inte starten och fungerar med flygplanet och sen efter många av männen kommer ihåg ah, just det, jag ska ha joysticken i det här läget då vet autopiloten vad den ska göra så det, innan man minns de där småsakerna så kan det ju bli lätt frustrerande uh, men nu ska jag faktiskt försöka köra det rätt ordentligt här ett par veckor hade jag tänkt mm. uh, tycker att det är så där så det är vad jag har spelat i alla fall Mm. Ska du ta något spel Innan jag berättar vad jag har tittat på Kanske Ja, vad sen har jag spelat Någonting nytt eh, ah, Jag vet inte fan Däremot så eh, Köpte jag ju Lite spel i I grums häromdagen Faktiskt mm. Eller det är väl exakt en vecka nu I och för sig jag kommer inte ihåg om jag sa någonting om det i podden eller om det var på fredagen. jag vet inte fasen alltså. men jag fick tummen rörslet och, och skänka bort lite 98 bitsspel i alla fall som jag hade som dubletter tänkte att här tar de mm. sälj dem. jag fick ju lite rabatt det fick jag lite dåligt samvete för faktiskt ja fast jag hade ju tänkt att ge bort det och så, ja. men det var väl det du pratade om att de hade blivit rånade eller hur fan var det ja man de hade haft inbrott mm Ja, rånad Ja, de hade haft inbrott Typ hela personalen låg sjuka Hemma i corona Ja Och då var det några tjuvjävelar Som passade på mm. Det har du i alla fall berättat Det har ju varit upp i podden mm. Men inte förra veckan Nej, precis Jag pratade lite med dem Och de har inte hört något mer om det De har ju, har ju stenkoll på Tradera och Blocket Och sådana där säljsajter Och sånt Men de har inte sett någonting mm. Nej Och eh, Aina har inte hört någonting heller Så Nej, nej Synd, som fan, tycker jag. Mm. Men eh, ja, det är eh, Sen eh, antar jag att det är svårt om det skulle dyka upp på radera. Om någon skulle säga: Det där är det som stals hos oss. Äh, men det har jag haft jättelänge. Alltså, det. Är... Ja. ja. Det blir svårt att bevisa en sån grej i mm. för sig. Eh, nu... Tror jag. Alltså, jag vet inte, men bara magkänslan som eh, säger det att det skulle mig, vara tufft. Kom på mig själv men jag sa att det gjorde inte så mycket det klart som fan. Det gör mycket men det, det var ju menar att de verkar ju ha eh, klarat sig ändå. Ja. Alltså de hade ju prylar kvar och så där och verksamheten kunde fortsätta så det var ju ganska lugnt så så att då eh, klippte jag eller slog till på ett eh, Secret of Mana faktiskt. Ja, gött. Mm. Eh, jag har det <laughs> redan men jag har på amerikansk, eller en amerikansk utgåva så att jag köpte faktiskt en skandinavisk utgåva fast bara kassett Ja, okej. Okay. Ja, okay. Och så hittade jag också till min förtjusning Mystic Quest till Super Nintendo. Mm. Mystic Quest Legend heter det i Europa fast i USA heter det Final Fantasy Mystic Quest. Ja, ah, okej. Okay. Gött. Så tekniskt sett kanske då det första Final Fantasy-spelet som kom till Europa. Mm fast det hade inte namnet Final Fantasy överhuvudtaget och det kunde ju inte heta bara Mystic Quest heller för vi hade ju redan ett Game Boy spel som hette Mystic Quest mm. som hette Final Fantasy i USA som är föregångaren till Secret of Mana. Mm. Det är ett sånt spel, själva striderna så ser man dem ja, man har sina karaktärer, har ryggen mot dig va? Mm. Ja. Till Super Nintendo då? Och är jättesmå och fienderna är skitstora. <laughs> ja, okej. Okay. Då förstår jag. Men, um... det, men Det spelet är ju faktiskt jäkligt charmigt. Det, det är ju inget Final Fantasy på det sättet som alla andra Final Fantasy-spel är, mer eller mindre, som inte är spin-offs. Eh, utan du väljer ju kartan som du går på på Final mm. Fantasy så kan du gå runt liksom hur du vill, samma som ja, Dragon Quest och ja, andra typer av japanska rollspel. Men det här är ju det är verkligen så RPG för den som aldrig har spelat Den typen av spel förut ah, okay. Att du kan När du går på kartan Så är det kanske mer i Linje med typ Super Mario World Eller Super Mario 3 ah, okay. och, istället, och istället för Random battles Så finns det typ som en bana Där det finns 10 fighter Istället mm. för att du ska behöva Grinda så kör du de 10 fighterna Och så kanske du får någonting För att du har klarat alla 10 så kan du gå vidare Ja okej, okay. lite mer linjärt skulle man nästan kunna säga då Ja i allra högsta grad mm. Men det spelet har en förbannad skärm ja. Eh, ja, jag skulle innan du får fortsätta prata Jag googlade det lite nu mm. eh, Då kommer det upp jättemånga bilder förstås Men det kommer också upp en bild på Dragon Warriors Till Game Boy Color Dragon Warriors 3 Har mm. de någonting gemensamt? Vet du det på rakt arm? Sådär. Eller varför den kommer upp? Nej, det är väl bara att det är. Eh, ja. Square soft som numera mm. är Square Enix, eller mm. ja, nu mer har väl varit det i minst 15 år. Men ja, Nej, jag, 16, jag tänkte 14, ifall det var något sånt här att Mystic Quest 2 hette Dragon Warriors istället. Eller ifall det var något sånt, så att det var samma serie eller något sånt. Nej, Dragon Warrior är eh, amerikanska namnet på Dragon Quest. Ah. tills patentet för Dragon Quest som något eh, pen and paper rollspel hade då. Tills det patentet gick ut då kunde serien heta Dragon Quest även ja, i USA. Ja, okej, okay. ja, då förstår jag. Och Bra. Eh, Game Boy color Spelen är en Game Boy Color utgåva av spelet ja. till 16-bit. Ja, då förstår jag. Men har du hunnit spela det något? Då? Jag har bara testat kassettarna för att se om de funkar. Och mm. Det som jag tyckte var kul med Sigurd of Mana var att det är alltid, jag tycker att det är spännande när man köper begagnade gamla tv-spel, att det finns en historia. Det vill säga gamla savefiler filer <laughs> ja. Det är någonting med det som jag ändå tänker att ja, undra vad den här personen har, om den har suttit och så suttit har spelat med en kompis eller mm. hur, hur var den här personens upplevelse, lite sådana där tänker man vad har de döpt sina karaktärer till och såna här grejer, jag tycker att det, det är något charmigt med det mm. det är som han som till Nintendo 64 eh, Mario Kart där eh, som har ett minne av sin pappa i det spelet ja, till exempel det var säkert sparat på minneskortet då Om jag tror att man kunde göra det också Men samma i alla fall så, Du vet att när man körde på tid mm. Så den tiden som var bäst Det var ju liksom en spök Karaktär som liksom körde den Ja precis, precis, man kan köra emot den För att mm. förbättra sin tid Det är han som har Kvar sin, hans pappa dog Och så har han kvar det som minne För det är hans pappa som har rekordet Fan vad fint det där är Så att han uh, har ett sånt Han har ju kört snabbare men han Stannar alltid och låter den köra förbi Alltså det är ju genuint Mega fint <laughs> ja, ja det är en riktigt snyftig historia faktiskt På ett fint sätt Ja. Och då hittar jag i alla fall en, en sparfil Och då undrar jag så här Den här personen Kan ju heller inte vara riktigt klok För att det var en sparfil <laughs> där gubbarna Hade level 99 Oj ja och spelat och såhär, mycket då. Ja, det har jag gjort då Så att jag, jag var ju tvungen att ladda den sparfilen Och testa lite så mm. Man spelar ju skiten nu det mesta Jag tror jag har varit på som max level 50 Någonting när jag kom kommit <laughs> sista bossen på det ja, Okej, okay. ja, åh oh, jävlar ja, ja, du ser Då har ju ändå levlat 45 levlat till kanske mm. Det är imponerande Och då får man ju grinda mycket Ja På Sigurd of Mana <laughs> I det här jäkla berget där man ska träffa någon gubbe som heter Jok. Han börjar göra bärdryck sen. <laughs> Ja, ungefär. Nej, så det tyckte jag var lite spännande. Final Fantasy testade det väl typ lite grann. Det var inte... Och jo, och <laughs> det tyckte jag också var roligt apropå om man kollar på... Eh, savefiler då. Vad har de döpt karaktärerna till? Det, skulle, det är inte jag som har startat de här savefilerna, men man skulle kunna tro det. Då hette karaktären Bash. Eller man säga Bäs, jag vet inte. Som är bajs på norska. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju fyndigt. Det hade kunnat varit jag. Ja. Det är sådana namn jag ger mina karaktärer i tv-spel. Tänk om de hade känslor de också. Mm. Ja men absolut. Men då blir de glada då när du handlar lite för dem där i Grömst. Jag förstår jag. Ja, men det är ju för att jag vill ha mer spel. Ja, såklart, men det är väl härligt att liksom tänka på lokala eller hyfsat lokala butiker så. Ja, med det konceptet också. Det är ju, det är ju skitbra för att jag hela tiden tänkt att jag skulle vilja åka till Göteborg och sådana här retrobutiker var där. Det finns ju Kristerna också som jag mm. måste besöka. Det finns ju i Örebro också. Ja. Men Grums, ja, i och för sig, Kristerna inte så jävla långt bort. Eh, men det kändes Nej. ändå som att ja, men när det finns spelbutiker nära så vill man ju dra dit. Absolut. Det finns väl en hel del sådana butiker. Jag vet inte, har du kollat något på den här Youtube-kanalen som heter Gaminggrannar? Ja, absolut. Eh, i, Ganska bra, tycker jag, eh, emellanåt eh, mm. eh, Inte alltid Det som jag gillar Det är ett genuint hantverk Sen är det inte alltid som själva ämnet Intresserar just mig så mycket Men det är, det är en helt annan grej Jag tycker att de är väldigt väldigt bra på det de gör Det som de ska ha mest cred för Är ju att det är sånt genuint Jävla intresse Ja, precis, absolut Och det tycker jag är helt jävla underbart Mm. Men en sak som jag tyckte bara lite De har besökt någon butik där ett par gånger Så jag inte riktigt har um, kommit under full med Vart fan den ligger någonstans exakt Men som ser väldigt, väldigt spännande ut Så jag tänkte på dig några gånger då mm. Att du borde söka upp just den butiken Jag borde egentligen åka på någon sån här liten sommarturné någon gång Där jag åker till en massa sådana butiker och köper spel Ja, det finns ju egentligen inget som hindrar mig Jag har ju både körkort och bil så att... <laughs> Ja nej, det är bara tiden som ska hittas mm. Men eh, ja, om smittspridningen ser bättre ut i sommar Vilket den borde göra Så hade det ju varit kul <clears> att <throat> åka till lite olika ställen då Och se vad det mm. finns Ja, det kan jag säga är att jag kommer aldrig Säga eller tänka någonting om det där någon mer gång För jag har gjort det så jävla många gånger Ja men då, då kommer det vara bättre Nej, ja men Då i alla fall, ja, men då jobbar vi nog på plats igen Men nej <laughs> Så nej, jag man, man, man kanske inte ska ha för höga förhoppningar då, För jag blir bara besviken Nej men, ja. och så får jag väl säga Ja, det kommer att vara Människosläktet kommer att vara utdött Till sommaren Ja Å andra sidan, så tror jag väl att du kan åka runt och besöka spelbutiker eh, oavsett läge, egentligen, tror jag. Ja, jag tror just det. Bara är är direkt. Det är klart. Så länge man har mask på sig. Mm. Eh, det är nog lugnt, vet du. Det kommer att bli perfekt. Ja, sen så försökte jag klara eh, Super Punch Out och inser ju att det har jag spelat. Bra mycket mindre än vanliga punch out, Som jag ändå mm. får säga är hyggligt duktig på. Mm. Eh, pratade vi för, om för några veckor sedan att du sa det att du inte hade kört det så mycket? Nej, jag har ju aldrig ägt det spelet. Så nu gör jag ju det. Alltså fan, det är svårt alltså. Mm. Jag har inte låst upp nära sista turneringen än. Ja, ah, okej. Okay. För eh, jag åker på spö av Supermatch Macho Man. Jag kan spöa honom, men... Man får ju inte. Man måste ha fyra wins och noll förluster. Okay. Och jag brukar alltid ha en eller två förluster. Och sen så kör jag time attack bara för att träna på just den gubben. Ah. Eh, och så tänker jag ah, men vad fan, nu spelar den ju lätt. Nu tog det ju för fan inte ens minu en minut. Och så kör man då när man ska köra alla de här fyra gubbarna gubben i sträck och då kommer man ju såklart på spö. För då är det ju något moveset som man inte var beredd på just där och då. Mm. Ah, ja, ja, okej. Okay. Men Supermachoman, ja, det... det är någonting med den karaktären som gör att jag flinchar. Eller jag vet inte vad det är. Mike Tyson brukar gå bra på första punch med mm. men Supermachoman, jag vet inte fan vad det är som händer. Nej, ja, okej. Okay. Det är ja. nog trauma från barndomen. Ja, När man bara ja, blir bra på ett spel och så det är det en karaktär som slår skiten nu den. Ja, mm. <laughs> oh, fy fan vad hemskt. Ja, det ska aldrig vara lätt, eller hur? Nej, men jag tycker att det är kul också, fast jag har ju fått, jag vet inte fan om man, om man ska kalla det en belastningsskada men du vet när man har eh, när man sitter mycket med en dator med en sån mus eller pekplatta eller vad man ska säga mm. jag är ju vänsterhänt så att när jag ska vänsterklicka så har jag ju tummen under handflatan så lite böjd så Aha. och liksom sitter så hela tiden och klickar med tummen böjd. Jaha. Vilket har gjort att jag har fått vansinnigt jävla ont i tummen Ja, men det är nog en liten förslitningsskada Skulle jag tro Så nu har jag ju tänkt på det när jag sitter på jobbet Att eh, inte Böja på tummen Så jag var hållit in... i den andra handen Ja, var in intressant att du har blivit En sån grej att du gör det på en sån platta För jag försöker se framför mig här nu Nej, jag tror inte jag böjer tummen så Nej, men du är väl högerhänt också Så du kan ju ha den mm. utsträckt när du vänsterklickar Mm, precis Så jag bara, ja just det Går inte det att ställa in Så att det liksom blir tvärtom Jo, det är klart det gör Varför har jag inte gjort det för? Eller tänker jag fel nu ändå? Nej, men sånt går att ställa Det vet jag att jag gjorde för länge sedan På Windows 98 och körde vänsterhänt mm. Ja, tänkte det Och sen så vande jag mig med högerhänt Igen i alla fall Men jag kan ju mm. använda en dator vänsterhänt Precis lika väl som jag kan använda en högerhänt Ja, just det jag tror nog att det hängde på att spela FPS vänsterhänt var lite knövligare än att spela högerhänt. Jaha, okej. Okay, ja. Just för att eh, man vill ju ha WASD-kontrollerna. Mm, precis. Jag se. Sen tänker jag, så jag bara tänker, vissa sådana här saker känns det som att är lättare att göra med vänster hand. Och du förstår jag menar Jag har ju provat att köra flygsimulator med joysticken Det, det går ju lika bra med vänsterhand för mig också liksom. mm. uh, Det är ju mer sådana här finmotoriksaker saker Som är sjukt svårt med vänsterhand Tycker jag då mm. Men liksom, när det är lite större rörelse Så brukar det gå rätt bra att göra saker med vänster också mm. Nej, men Jag är nog rätt hyglig med högerhand också Jag spelar ju bas och gitarr högerhänt men jag tänker att det blir väl så jag att är, när man flyger Airbus till exempel mm. så eh, första piloten har då joysticken på vänster sida och det är klart att eh, det kan ju finnas högerhänta piloter också menar jag annars så skulle de ju begränsa sig lite <laughs> så just det är väl en sån grej som är ganska lätt att göra med fel hand tror jag. okej. Okay. Är bara min eh, gissning. Ja för oh, eh, när man spelar till exempel Amiga och du mm. kör med en joystick så känns det helt katastrofalt att spela med höger högerhand. Mm. Ja, ja, det kan jag tänka mig. Men för en högerhänt så känns det nog helt naturligt. Men mm. en högerhänt har ju också fördelen med att alla andra jävla joystickar är ju vänsterhänta. Ja. <laughs> ja. Sen provar jag att köra en postbil en gång som är högerstyrd då. Mm. Bara lite på paket. Men det känns ju inte svårt att växla. Jag menar, det känns som att det är en sån stor rörelse så det gick bra med vänster. Mm. Då är det nästan svårare att vrida om nyckeln med vänster. Och, ja, det blir spegelvänt allting. Ja. Gaspedalen måste väl vara på samma sida som alltid, eller? Ja, ja. Annars får ja, vi ja. ta om körkortet. <laughs> Jag tänker att det också hade varit tvärtom på en högerstyr. <laughs> Man skulle göra det någon gång man är ute och åker med någon Så har man en knapp man trycker på Och när man trycker på den så är gasen i mitten <laughs> Ja, jäklar ja, Ett man, prank Har du sett något kul då? Ja, eh, jag har faktiskt kollat på eh, lite saker så här. Jag noterade att eh, det kom en ny Bert-film ja, Under året tror jag i alla fall, Eller om det var i slutet på förra den har jag inte sett, men döm om min förvåning att det har också kommit en ny serie som just nu visas på Seymour. Mm. Och det blev väl kanske främst för att man har rätt fina eh, minnen från den Bert-serien som man såg när man var ung. Alltså den här klassiska med klimpen med blä på ryggen och hela det där. Ja, ja från typ 93 eller sådär var Säkert, något sånt. Och så har den ju visats om och om igen och så till slut så hade man åldern inne och tyckte att det var jävligt roligt. Mm. Um, det var mest därför att jag tänker att jag uh, jag testar den. Och jag kan väl säga så här att uh, jag tror att den är så bra som en i någonsin kan bli när man ser den och är 33 år. Mm. Alltså, jag tycker att den är trevlig att titta på. Och jag har garvat uh, några gånger uh, åt väldigt roliga saker. Mm. Um, och hade jag varit så hade jag varit 10, 11, 12 där någonstans nu, då tror jag att jag hade tyckt att den var riktigt, riktigt bra. Mm. Um, sen kan man väl känna att den är lite mer sansad i en del saker uh, mot vad den gamla är. Uh, man kan väl konstatera att vissa skämt och sådär kanske, det hade blivit jävla liv kring dem idag. Ja. Från den första sidan. Sån är inte den här alls. Um, de lyckades så lura mig en gång Som jag faktiskt flissade lite åt Som jag liksom undrar om Barn som ser den frissar åt um, Då är det nämligen så här Och det är väl en liten minispoiler Så är det så att ni absolut Ser fram emot den här serien Jättemycket och inte har sett den Och inte vill bli spoilade för minsta lilla äh, grej Nej, kör bara det vill ja, ingen som bryr sig om det Nej, då och är det så här att uh, Bert blir nämligen kär i Klimpens Lilla syster Mm och så går hela avsnittet då i stort sett ut på att uh, ja, Klimpen är ju ett as, det ser man ju. Det är en mobbare av rang även i den här serien. Även om han är väldigt, väldigt mycket sidokaraktär eller B-karaktär, vad man nu okay. säger. Han har inte varit med speciellt mycket alls. Men uh, i alla fall, så hela det här avsnittet går ut på hur Bert ska undervika att Klimpen får reda på att Bert dejtar hans lilla syster mm. För Bert tänker, han kommer ju spöja mig Om man får reda på det Och till slut då, så ser han sin chans och ljuga och säga att det är en annan kille Som dejtar hans syrra mm. Så han säger det till Klimpen Och då blir Klimpen vansinnig Och spöjar Bert Och så säger han Min syrra får väl göra precis som hon vill Och så går han därifrån och vänder sig om Och så säger han Bert, jag trodde vi hade kommit längre än så här <laughs> Och det tyckte jag var rätt roligt att de liksom, just med det var klimpen typ en modern man. <laughs> så alltså, Det tyckte jag blev ganska kul och lite smart faktiskt också. Ja, vi är väl trötta på hederskultur så att säga. Ja, um, så den har lyckats med några sådana där grejer. Sen väntar jag ju bara att få se det här inlägget när arga bert -fans är förbannade över att karaktären Thorleif heter Tora i den här och är en tjej. Vad fan spelar det för roll? Nej, men du vet ju vad folk brukar bli förbannade över Det är klart som fan att det inte spelar någon roll Men jag tänker att det kan säkert reta upp folk förr eller senare Då har man det jävligt bra om man tycker att det är jobbigt mm. Sen ska jag säga så här Jag är faktiskt osäker på Den känns ganska väl skriven den karaktären Så jag undrar De har ju kommit med nya Bertböcker också Det kanske är så att Tore Leif är Tora i de nya böckerna också Det vet ja. jag faktiskt inte ja Det där tror jag nog att de, Det kommer de väl över Ja, och så är det förresten Hon sjunger ju då i Human Hunters Tillsammans med Bert Och det, det är hon som har en skinnjacka När de kör live som det står blä på På ryggen Okej, så det är en liten eh... En liten referens kan mm. man väl säga att det är. Ja Jo men Det blir väl tio avsnitt Det kommer ett varje fredag, lördag Det någonstans tror jag så det är tre kvar, tror jag. Och det är... Den går att se. Och det går att flissa och skratta lite. Mm. Um, ja. Förvånad. Ja, där, det brukar ju lätt kunna bli lite sämre. Som till exempel de här katastrofala sunefilmerna som inte ska prata om för mycket eftersom du fick ett <laughs> sånt hysteriskt skrattanfall när jag talade om förra gången hur dåliga de var. <laughs> <laughs> ja, det kommer jag ihåg Ja, helvetet vad det var absurt Ändå så känns det som att det borde bli bra Med Morgan Alling som pappa Rudolf Alltså du skulle bara Veta Emil Hur sagolikt jävla usla De här filmerna är Och vad dålig han är i den rollen Vad tråkigt Ja, det är med största sannolik inte hans film. Han har ju inte haft så jättemycket att arbeta med Men det är samma det här Det blir bara för mycket Ja, Överdriven lytisk komik Ja, jag um, Och att de liksom Det är som att Ett bra exempel, det tycker jag är Att du vet den här scenen i Sune, sommar När de packar husvagnen Och fyller den med jättemånga grejer mm. Och sen gör de ingen stor grej av det Utan det är roligt att de gör det, lite mm. spexigt Det finns en liknande uh, scen med i de nya filmerna är, de kommer fram ett tåg Till fjällen eller till någon sån jävla Eller om det är stranden Någonting kommer de, de kommer fram någonstans Med ett tåg i alla fall, och så lastar de bara Ur saker ur tåget mm. Och bara säger, ja eh, Lite samma skämt, ändå lite roligt Och sen kommer Morgan Alling Då ut som Rudolf, och så säger han Liksom så här. oj oj oj Vad mycket packning vi har med oss Steering the obvious så att säga. Ja, men då, ja, och så är det så Hela tiden, ja men Nej, vad det det ni skämtade om? Det fattar inte jag Vad tur att du sa det Alltså, vad fan Jag fattar inte vad de har gjort med de här rullarna Alltså, alltså bland det sämsta jag har sett Ja, det är tråkigt Och så det var ju en sån här typisk grej Att jag hade hört att de skulle vara dåliga Och så pratade jag med lite folk om att De var dåliga Jag, sa, jag tycker att de är bra, men det kan du ju inte tycka Och så säger personen det som de inte får säga har du sett dem eller? Vad fan också, det har jag ju inte nu, ja, Jag får väl ta och se dem då Så att jag kan klaga på dem <laughs> För jag klart om man klagar på någonting Man inte har sett så är man en idiot själv ja, yeah. Ibland så kan man väl Kanske räkna ut med Arslet mm. och en bit krita att det är skit Ja Se första fem minuterna på en så förstår du Vad jag menar Ja, ja men det, det kanske jag gör då Eller om jag hittar något klipp på Youtube För att jag är inte säkert intresserad av att se dem Nej det Det, Nej, det hade varit kul ifall du tyckte nu. Ja nu när du har pratat så, Nu ska jag, nu blir jag riktigt sugen att se <laughs> Ja, ja jag, har, jag har också sett en serie Men det är ingen ungdoms Slash barn serie Nej Eh, för att eh, en gång för länge sedan. Ja, Nej, men vad fan. I det soliga. <laughs> en gång för länge sedan i det soliga Cheleft, satte Satt ett litet. Nej. <laughs> Och det jag trodde flera poddlyssnare att du hade startat låten på riktigt <laughs> Nu ansträngde jag mig inte. Då jag får jag mm. anstränga mig. Nej. Jag tror, jag tror det var när mina föräldrar fyllde 50 så vet jag att eh, ja, det blev en bra kväll om vi säger mm. så, då, så jag var väldigt trött dagen efter jag eh, hade sovit hemma hos min bror och så kollade vi på filmen, Snabba Cash Ja, just det eh, Inte jätteoptimal eh, jättetrött efter festfilm Nej mm. mm, Men helt okej okay, så, helt mm. okej okay film och ja, du ju... det skulle Jag skulle också säga att jag minns den första som liksom Ja, bra Och sen så sker det i att se andra filmer Kom det någon mer sen? Eller? Jag tror att det finns Det finns ju Snabba Cash 2 Och sen tror jag att det finns en som heter Livet deluxe Men jag har lite dålig koll här Jag vet faktiskt inte om den är för Jag tror att det är några av samma skådespelare med Men jag vet inte om det är en fristående uppföljare Eller ifall det är liksom Snabba Cash 3 Okej. Är du med på jag menar? Men det finns mm. tre filmer som bygger på de romanerna som han har skrivit i alla fall. Fast eh, uppföljarna är väl helt fristående. De är väl inte baserade på romanerna? Jag tror det bara jag är första som. Jaha, ja, du ser, jag har eh, jättedålig koll. För visst är det så, den här karaktären. Jag tror fel nu, men jag följer det är så. Karaktären Give. Mm. Han är med i två filmer i alla fall, tror jag. Ja, men jag, tänk, jag tror att. Men har han skrivit fler böcker där den karaktären är med? Det vet jag inte däremot. Nej, nej. Så. Men det kom ju en tv-serie ganska nyligen i alla fall. Mm. Som ja. Det var, det var Evelinas initiativ. Hon tänkte att hon ville se den Och jag tänkte, ja, men hur bra kan det vara? Lite sådär. Men den var faktiskt rätt bra. Ja. Det är spännande i mm. mellanåt. Så att man känner att nej, nej, nej. <laughs> Eftersom det handlar om. Brottslighet och det brukar ju Sällan gå bra ja, Men den här är i alla fall helt fristående va? Det är ja. bara namnet som är Tror det ju ja, men det är en typ helt hundra På att jag har läst att Det är liksom inte en remake i den bemärkelsen Nej det här är en helt annan liga Det är en helt ja. annan story överhuvudtaget Ja exakt det är bara namnet som är Samma Ja, och det här är väl serien som Johnny Browning kanske vill att jag och Johan skulle vara Åh, oh, är det så? Då måste jag ju titta <laughs> Ja, för att här är det ju ändå shootouts som eh, funkar liksom mm. Och eh, jag tycker att är rätt bra alltså, De som spelar eh, de här kolingarna i gänget så att säga eh, Orten-gänget, eh, ja. de är fan bra Ja, gött. Eh, visst är väl han också med eh, från Segemyr, Olle Sarri. Ja. Och här måste jag ju fråga en sak då. Jag, han är med i en del av de allra senaste bäckfilmerna också mm. och spelar en sån där högt uppsatt nisse på Säpo. Och jag tycker att jag kan inte säga att han är dålig på något sätt, men det är bara att jag personligen som har sett en del Segemyr och en del andra sketscher med honom mm. som den här lite tuntiga snubben och lite osäkra killen okay. som han har gjort några ja, gånger. Och flamsig på något sätt. Och, fl och flamsig Och jag känner jag hade lite svårt att ta på fullt allvar att han står inne och är liksom säpochef och står och gapar och skäller och ska liksom vara den typen av person. Jag tyckte att det blev lite fnissigt. Det blev lite segermy då, kände jag. Mm. För att jag... Förknippar honom så mycket med det? Hur, hur känner du i den här serien just med honom? Eh, ja men han, han är faktiskt ganska bra tycker jag på att vara en sån här eh, läskig entreprenörstyp. Mm. Han spelar någon rik knös va? Så ja, en, ja, en sån eh, superentreprenör. Gött. Eh, men det tycker jag att han gör ganska bra. Han har fruktansvärt obehaglig frisyr också. Ja, han har lite så här backslick fast lite tunn va, typ. Ja, jag har är sett ju lite bilder, där nästan du... helt skallig och så har <laughs> han liksom ganska långt hår. Ja. ja. jag har sett lite bilder på det. Jag tyckte att det har sett ut lite så där en sån kamor fast bakåt typ. Mm. Som att han har försökt ändå och kamma snygg frisyr fast det finns inte så mycket hår på huvudet att göra snygg frisyr av. Ja. Snygg Exakt. inom citationstecken då förstås. Mm. Exakt Nej och sen, sen har inte jag stenkoll på hur den undervärlden i Stockholms förorter ser ut Mer än att man har läst väldigt mycket om det i medier Och att politiker är, mer eller mindre tror att all brottslighet beror på dem mm. <laughs> Ungefär Ja ja. Fast det känns ändå ganska trovärdigt, liksom så här, ja, det, det är säkert så det kan gå till i de kretsarna. Alltså det vet man ju om man har läst eh, någon form av kriminologi i böcker eller artiklar eller vad det nu kan vara, eller polisrapporter eller framigt vad det, att ja, men det är så den kulturen ser ut förmodligen. Ja, antagligen. Och det känns ju ja, hyfsat trovärdigt. Sen är det ju väldigt mycket liksom, skjutvapen på öppen plats. Som Jag vet inte, visst det sker en del skottlossningar. Det, det, så är det ju som är gängrelaterade. Men det känns ju liksom nästan som att det ser ut som att det är värsta kriget och det tycker jag Ja, det, det ger ju lite action också. Mm. Det kanske är lite upphottat, men å andra sidan då så men har stereo. jag ju sett... Å andra sidan då så har jag ju sett eh, sån här... Här är mobilfilmen från skottlossningen i Malmö. Och då mm. man tänker så här, ja, hur kan det här ha varit? Och det är klart, då lät det ju typ folk som skriker och så hör man automatvapen så här... Så det är klart, ja... Kanske inte så mycket kryddat ändå Trots allt Nej, det kanske bara är som är naiv Svennebanan som aldrig har Levt utanför utanförskap Så jag har verkligen noll Att säga till om eller så Nej, men vad fan? Det, det är väl så enkelt som att I en serie så händer det lite oftare Jag menar, det där är ja. några år sedan Det är nu i Malmö, man har inte läst om det sen dess Men i en serie kan det bli en gång per avsnitt Om det är så Precis. Alltså det är Lite så får man väl tänka att Ja, Men jag tycker att det alltså, händer ändå någonting i varje avsnitt Så det är ju inte, inte en död sekund ja. Det var som farsan, det minns jag så, det, När man kollade på skärgårdsdoktorn Och alla gjorde det Och farsan konstaterar, Fan, så mycket som det händer i ett, i ett sånt här avsnitt Det händer väl inte på en sån här ö på tio år <laughs> Nej, men Jag tror att både jag och Evelina konstaterade det När vi kollade på morden i Midsommar Att ja. den staden är fan... Det kan inte vara kul att bo där alltså Folk blir får bli mördade mm. hela tiden. Ja, Jävla många mördare bor där. Ska jag säga nu till dig som en person sa till mig en gång. Ja. När jag sa exakt så som du sa nu i stort sett. Mm. Midsumman är faktiskt ingen stad, det är ett större område i England. Ja ja. <laughs> och så satt jag då så känner man då. Ja ja. Då var det försöker... ju ett jävligt tråkigt område, större område. Jag då för att det är så många. Här försöker man vara lite rolig och så är det någon som tar det på fullt allvar och trycker dit den. Och kan inte fatta vad man menar ändå. <laughs> Exakt. Som när man är på en föreläsning och så är det typ hundra andra skolor som är där och med på den föreläsningen. Någonstans i Stockholm och så är det ju någon från någon skola någonstans bort i Bögda. Eh, ursäkta men. Det där förstår inte jag vad det är för någonting. Så kanske någon som har skrivit Lara istället för lära. Eh, alltså Lara, vad, vad är det? För något. Den typen av personer tänker jag på då. Mm. Bara, men det kan du väl för fassen fatta att det ska stå lära. Man har väl tryckt fel på tangentbordet lugn. Mm. Um, det var precis som... Um, det här kanske blir lite uh, roligt, men som jag också kände lite så där att jag kände mig som en idiot För här är det ju jag som typ säger fel Det var när jag eh, Diskuterade litteratur Och sen svensk litteratur Och sen så <hör> eh, frågade jag Finns det någon sån här känd litteratur från era hemländer Och sen mm. ploppade ju det här bara upp i huvudet på mig Med eh, Tusen och en natt som liksom Det är väl ett sånt verk Det kanske man läser för sina barn I deras hemländer Tänkte jag Men liksom det är orientaliskt och, liksom Ja, och så säger jag ju då Börjar prata om Aladdin mm. Och ingen förstår vad jag menar Och jag, jag försöker förklara för dem Och så är som en lampa Ander och önskningar Jaha, Aladdin. Ja bara, Ja, men snälla, det förstod ni väl nästan Vad jag menar va Men det, sen tänkte jag, nej, det var ju faktiskt jag som uttalade fel Trots allt, så mm. jag får väl ta på mig den men det kanske har stor betydelse. Ja, så kan det ju absolut vara. Även om jag tycker att lite så att om man hör någon säga någonting lite fel så kan man ju koppla vad det är. Ändå. Menar, bara ett sketet fonem kan ju få det att bli ett helt annat ord. Så kan det ju vara förstås. Men då känner man sig, så ah, såklart. Det var som en klasskamrat till mig som hade varit i Portugal och han och hans familj kunde spanska för att de hade bott i av länge liksom eh, mm. och så hade de frågat efter ketchup på den här restaurangen mm. de sig lite spanska för det är ganska närliggande språk, portugisiska, ja. och spanska eh, ketchup, ketchup. Ja, jag förstår inte Nej, Men. och så illustrera eh, så klick och så slå på flaskan så ja. ah, ketchup <laughs> <laughs> ja, det är härligt så ja, det verkar som att det kan bli fast när någon lärare från någonstans i Sverige om man är på en stor föreläsning där det ändå är en riktig höjdare som står och föreläser Ja, mm. ah, det här Lara, vad är, vad är det? När det står att elever måste lära sig och så har skrivit Lara sig och så ah, jag vet inte, ja, ah, Lara vad är det här nej det är också en sån där person som om det är en PowerPoint som visas som har med sig en iPad och fotar av varje blad mm -hmm. och så är det gärna den som sitter framför en och så ja, vi kommer att lägga ut alla de här presentationerna på hemsidan eller vi kommer att maila dem till alla deltagare så det är inga problem och så är det ändå 20 iPads där de tar kort och du vet det här är också en sån grej som jag irriterar mig på. När man tar fram sin mobiltelefon eller iPad och så ska man ta kort och så håller man mobilen så här. Ja. Är det lodrätt det heter. Ja. Jag tror. Jag. Och så ska och så är det ju liksom widescreen på den här och så sitter de så här och försöker få få, någon att få plats på den här skärmen. Men jag känner lite grann att hur? hur, hur? I helvete har du fått dina högskolepoäng. Hur kan du ha en, lärar, en lärarlegitimation när du inte kan använda din mobiltelefon på ett adekvat sätt när du ska fota? Vän vrider på den så, så att den ligger vågrätt? Då får du ju hur mycket som helst. Och det är så det ska göras. Du höll väl inte en kamera åt fel håll varje gång du fotar? ibland mm. gör man ju det men då var det bara något speciellt men nu tas alla bilder så Ja. plus att ja, de kommer ju att skicka den här powerpointen sen, för de har inte copyrightat den eh, på ett sätt som gör att de inte kan lägga ut den så att du, du får ju tillgång till allting, lugn ja. det får man alltid och så är det alltid den som sitter precis framför en som sitter och håller upp en ipad som man själv inte ser någonting då kan man ju lika gärna titta i den personens ipad Mm. och så är den här powerpoint-sliden den är uppe i fem minuter eller någonting. och de sitter och håller på och trixar och trixar och så byter de slide så gör man hur de suckar för att de missar och de känner, vet du vad Just nu you, you lose lägg mm. ner den där nu så kan det vara vart var vi förresten? Eh, vi skulle precis byta ämne vi pratade snabba cash men jag har inte så mycket mer att säga om den Nej, okej okay. uh, Men det låter som att han kan vara värd att uh, Kolla upp då lite. Ja, men i det, alla fall. Jag, det tycker jag nog faktiskt mm. uh, Då är det lägre. Kanske jag kan få med en sak till ändå då. Mm. Uh, kanske lite barnsligt Men uh, det finns ju uh, En serie filmer som jag Och många i min åldersgrupp Tycks ha växt upp med Och tyckt väldigt väldigt mycket om en gång i tiden Och det är ju naturligtvis uh, Det bästa som finns med hockey Mighty Ducks filmerna Åh, oh, ja Alla tre Jag har inte vågat se om dem För att de är så himla fina i mitt minne Ja, kan jag säga Kanske är lite skillnad Men jag har inte hört någon som har varit besviken Som har sett dem igen Utan nostalgin är så stark Med det Så att de funkar och de är precis lika snissiga idag Som de en gång i tiden var Okej okay. Nej, men de är gjorda med sån jävla skärm Så att mm. liksom, de har överlevt det Tycker jag ah, vad bra Och eh, ja, ingen är gladare än Över jag att till och med den nya Markt serien faktiskt fungerar Okej, okay, den är bra alltså Ja, men alltså, du fattar att den är Den är ju för det första Urbanslig mm. Men på precis rätt sätt Mm och så har vi då Emilio Esteve som Gordon Bombay Han driver någon jävla ishall där som, um, Han inte vill att någon ska spela hockey För att han har blivit sviken av hockeyn så där. Och så ska han då komma på rätt spår igen Och vet det, Men de fångar precis samma känsla som de där filmerna har Och det är någonting som, det, det, liksom, det bara funkar Det är någonting med de här filmerna Som bara blir helt perfekt Och det stämmer faktiskt på serien också den är lite trevligare än den här serien när man är i Norrland med NHL-spelaren som kommer hem och ska träna något juniorlag. Förlåt, nu jag hörde vad du sa men jag tog inte in det. Va, vad sa du nu? Man kan säga att den här kanske är lite roligare då än den med han, jag vet inte vad den heter. Nej, du, ja, ja. Han är NHL-spelaren som flyttar tillbaka från by i Norrland och ska träna något juniorlag. Fan vad jag... En del av mig vill känna igen det här samtidigt som jag inte alls vet vad det är du pratar om nu. Ja, jag har totalt tappat namnet. Jag vet inte ja, vad... Det... Skitsamma. Vi släpper då. den. Ja, men en, någonstans i bakhuvudet så känner jag igen det lite. Det är ju en bok från början. <laughs> ja. Helvete. Eller flera böcker ska jag väl tillägga. Mm. Ja, jag kommer inte på det nu då. Heller. Men i alla fall. Mighty Ducks-serien... Helt nya ungar, men fångar ändå de här karaktärerna som behövs i en sån här serie. Det är liksom en målvakt som de väljer bara för att han är sjukt bra på att spela som målvakt i NOL. <laughs> ja, men jag han... gillar det att de går på sådana konstiga egenskaper och ska göra hockeyspelare av dem? Ja, och så är det en mobbare då som kastar en flaska i matsalen som han bara ställer sig upp och greppar. Det är liksom mm. det här överdrivet. Alltså det känns som om vi pratar om Ronnie Brolin att han alltid ska överdriva Och så det mm. bara blir fel Här överdrivs det också Men eftersom det ska vara komedi och charmigt Så gör det ingenting Att det är antingen att de är karikaturer Eller att de är liksom Deras egenskaper är bara pumpade Till max liksom. jo, men Så ska det ju vara så att det blir tydliga roller Och tydliga platser i det här hockeylaget Det mm. vet väl att Tommy Salo Gjorde så en gång i tiden <laughs> Ja exakt Sen hoppade han och fick en puck i huvudet. <laughs> Nej, förlåt Tommy om du lyssnar. Det var inte meningen. Lätta Tommy sal och lyssnade på våran podd. Ja, det var varit jävligt coolt faktiskt. Ja. Mm. Nej, men alltså jag tycker att um, jag tycker att du ska se uh, de tre gamla filmerna faktiskt. Ta mm. mod till dig och gör det. De finns och, på Disney Plus va? Ja, det gör mm. de. Och titta sen på serien. För då kan det vara så, uh, tänker jag att när du har sett de här tre första filmerna Då finns det nog tre säsonger av serien som du kan titta på <laughs> Nej, förlåt jag, det Och då de tre har de tre säsongerna funnits i alla fall ett år <laughs> ja. ja Och så är det så här att Du skriver till mig fredag klockan nio Nu börjar jag titta på Mighty Dax. Och sen skriver jag till dig På måndagen Hur långt har du kommit Och då säger du, jag var klar i lördags <laughs> Ja, men jag har ett tempo när jag kollar Ja det är jävligt imponerande Men ja um, har känt, Eftersom det har bara gått Tre, fyra avsnitt så jag har inte så mycket Mer att säga om den här just nu Mer än att jag blev jävligt glad När jag upptäckte att det funkade mm. Den var inte genomusel som det fanns en risk att den faktiskt skulle kunna vara känd mm. Att det liksom man, man tar någonting gammalt Och så tror man att det ska funka jättebra igen Mm Uh, det enda som jag Verkligen, verkligen hoppas uh, Jag vill se något liknande Som när Gordon, Jag ska inte säga minnas, När Gordon Bombay presenteras första gången i den här Så görs det på ett sådant etiskt sätt att man fick i hud. Och jag hoppas Att någon av dem från de gamla filmerna På något vis Är med i det här till slut ändå så att Det de får känns liksom... lite som att man Längtar efter att se någon av dem Ja, och jag hoppas att de liksom, för jag skulle tycka det var lite härligt, för det är inte många av dem som har fått någon vidare skådisk karriär efteråt, tror jag. Nej. Jag vet att han som spelar Fulton, han är den här stora, starka. Mm. Han har varit med i någon Marvel-serie, tror jag. har gjort lite sådana här småroller, B-roller i så. Såna... Heter det B-roll? Vilket är ordet jag söker? b kanske? Att fan vad det hade fallit bort <laughs> Ja, men det du är det, så Jag, jag bara så B-roll och så tjej, säger jag så här att Jag känner i hela kroppen, ja, men så heter det inte Men jag kommer inte på vad det heter Han har gjort en del b I lite små serier genom åren mm. Egentligen gjort någonting hela tiden Men det vore ju så jävla coolt Ifall de fick liksom Ta sig an sin gamla roll igen han fick vara med och träna eller någonting. Ja, varför inte? Det behöver inte vara mycket. Jag vill inte att serien liksom ska bygga på de gamla heller, men de ska komma in och göra någonting coolt. Hålla ett lökigt tal eller någonting. Det nya kan de laget vinna. får spela mot det gamla laget. Ja, varför inte? Eller du vet -match. att de har börjat att vinna men de behöver ett mål till för att gå till slutspel. och Det verkar inte gå, men då kommer de gamla ankorna och håller ett sentimentalt tal. Och sen efter det så spelar alla som gudar. Och så klarar de det. Något det sånt känns lite vill man ha. för lökigt. Ja, men det var fan. Det är så det är. Ja, jag Tänk vet. dig så här när de kallas för Team USA. Och så är det hela tiden så här. Men, coach, we're the ducks. We're not Team USA. Och så är, blir det lite gråtigt och larvigt med det där Och sen håller de nästan på att förlora mot Island i finalen Men inför sista perioden så byter de till Mighty Ducks tröjorna Och då kan de vända och vinna matchen Du är ju det är så lökigt att Man vill ju egentligen bara kräkas på det Men det är ju gjort så jävla snyggt så man bryr sig inte Och så är det så roligt också att man, det är det, det, det stora farliga laget från den ganska lilla nationen mot typ ett lag från världens mäktigaste land Ja, det är likadant en sån här exempel som jag också tycker är tydligt att de fortfarande funkar det är att eh, min kollega Christer, han har ju en tjej som kommer ifrån Afrika mm. eh, och hon hade inte sett eller hört talas om de här men så skrev han till mig kväll ska jag visa Mighty och salva mm. bara, Och så tänker jag Vad fan Hon är över 30, har aldrig sett dem Hur kommer det här att tas emot Och så väntar jag lite Och sen frågade jag Och då skrev han Hon hejade på dem som om att det var på riktigt Fy fan vad härligt Ja det är så underbart så jag menar, jag tänker, Det är ändå ett tecken Tror jag och tycker jag på att De har någonting Som bara folk gillar, nästan alla Sen är ju idrott och sport är ju väldigt tacksamt att göra film på, tänker jag också. Ja, det verkar så. Det här det är mycket som står på spel. Det finns någon som vinner, det finns någon som förlorar och så vidare. Och så är det pep talk och såna här grejer. Mm. Plus att man kan ändå vila sig att man någonstans vet att ens favoritlag kommer att vinna. Ja. Det är ju inte så när du kollar på SHL där Färjestad åkte ut nu då, i kvartsfinalen, vilket är jävligt tråkigt. Aha, gjorde de det? Ja, mm. wow, okej. Okay. kan möta dem. Eh, ja. Det var ju det också Rögle ja, men Det var något sånt ja, sån här, okay. Det är ju typ Leksand och Örebro Och sådana här lag som mm. man inte förknippar Med Sol mm. För att de inte var med när det hette elitserien I samma utsträckning Nej just det. Nej, jag, tror, jag har inte sett en hockeymatch På 11 år, en hel det var länge sedan jag såg en hel match också Men jag följer ju liksom och kollar så, mm. Hur går det så? Ja, nej, jag eh, tittar ju alltid på det för hockey så, Men det är någonting som jag liksom har tappat Med åren. Det var Färjestad och Frölunda som åkte ut också Det är de två lagen jag gillar bäst Och de som jag tycker är roligast att se spela mot varann mm. Okej, okay. ja Där ser man mm. eh, Ja du Emil eh, Jag tror inte att jag har Jag får återkomma när den här serien är slut Om 6-7 eh, veckor Mm det blir väl tio avsnitt av den här också tror jag. Mm, mm. Och sen har jag ju faktiskt sett en ny Marvel-serie också, men är det är bara två avsnitt nu, så den väntar jag lite med att prata om faktiskt. Okej, okay, men vad är ditt allra första intryck då? Uh, det är den här Falcon and the Winter Soldier. Jag tror att jag har nämnt den redan, att mm. jag har börjat se den. Ehm... Uh, Ja, det, det är så här. jag har pratat med eh, kollegor på jobbet som ser den Och vi är väl överensamma att den är bra Men att eh, Disney fortfarande kanske letar efter Den rätta formulan Att göra serier mm. Av den här filmserien de håller på med Samtidigt så kan jag känna lite att När, när vi diskuterade Så att det blir nästan så här att säger man greppar för halmstrån typ Fast värtom mm. Att vi, vi letade nästan någonting Och stör oss på till slut man, man kan väl kort och gott konstatera att det är så många av filmerna det är jätteväl gjort det är förbannat underhållande och det, allting är supersnyggt och produktionsvärdet är skyhögt mm. så jag känner bara att kan den inte bara få vara kort och gott något bättre än bra kanske mm. någonstans det är mellan en 6 och en 7 tror jag att den kommer landa på och då känns det, Man kan väl bara nöja sig med det Istället för att liksom börja leta saker Och klaga på För det är ändå ett gott betyg Tycker jag Och så kommer de säkert att få till En riktig fullt Eftersom kanske blir en åtta till slut Eller till och med kanske ännu bättre mm. Det tror jag Men som sagt var, um, Den är rolig, snygg action Snyggt gjord Och sista avsnittet är fjärde av sex Om jag har förstått det rätt Tycker jag att de vänder lite på konceptet nu kan bli riktigt, riktigt intressant För det, det var det klart bästa avsnittet, det fjärde mm. Fan, jag har pratat jättemycket om den ändå <laughs> Typ på väldigt mm. kort tid Du ser, du ser mm. Men att det blir liksom så att Sköter de det rätt nu Vad som händer i de här två avsnitten som är kvar Då tror jag att jag kan konstatera att varit jättenöjd med den Mm Gött Ja oh. eh, Jag skulle kunna ta lite grann Om en film som jag såg I helgen tror jag det var eh, Som Som jag tydligen har Total missat och, Vilket är konstigt för att det finns ju Scream eh, Som sagt 1996 Kom den första och återuppliva Den här slasher -genren. Mm och sen blev det ju en sån jäkla boom. Det var ju jättemånga slashers, fast kanske mer då åt Scream-hållet. Och så var de så då dåliga en del att det kändes mer som Scooby-Doo. Ja. Apropå det så kan jag bara nämna, när du säger den sån dålig så tittade jag, hoppas att det inte är den här du sett nu, Mördande Legender på Netflix. Jo, det tar mig fan precis den jag har ja, sett. fan jag tänkte det, för jag såg den också i helgen. <laughs> Och jag ja, vet inte vad... Var, var bra då. Ja, för den här har jag totalt missat. Den är ju gammal liksom. Ska vi se årtal, 1998. Ja. För vi hade ju, jag vet vad det gjorde förra sommaren. Den var väl typ nästan lika bra som Scream, tyckte man väl då. Och sen fanns ju en massa andra sådana där i Valentine, eller vad heter den? eller något? Ja. Ah, Hjärtans dag-grej. Ja, som springer runt exakt. och mördar folk. E, fa och... Faktum är att när jag startade Mördande Legender så trodde jag att det var den Valentine jag skulle se. Mm -hmm. För jag kommer ihåg de här scenerna var ju med i någon sån här skräckfilm jag sett. Det är nog den här. Och sen kom jag på nej, vad fan, den kanske heter så den. Så det är kul att du nämner den också. Och så, ja, för att Scream satte ju någon ny standard och så är det ju fler som hakar på. Det är inte så konstigt när det blir trender. Liksom. Det ja, nej, konstigt. absolut inte. Det eh, hände ju på 80-talet som... också. Menar ja, Precis ja men samma sak egentligen. Black Christmas som kom Halloween och sen så blev det ju mer och mer och mer förutom mm. de detaljerna att de var ganska roliga. Den, eh, det känns ju lite grann som att de vill ha så många som kollar på de här filmerna. Det fick de göra med fredag 13 också mycket men just att det är så klippt allting. Att eh, du får ju typ inte se någonting. Nej. De bygger upp till någonting som ska vara våldsamt. Eller någon som tar fram någon yxa eller något, sådär, något roligt som de ska ha hjälp någon med. Och eh, så ser man att de precis ska hugga. Och så klipper de till en annan karaktär som är långt bort. Och så gör man ett skrik i bakgrunden. Ja, ungefär så är jag. Vad tyckte du om eh, mördande legender då? Konstig översättning också kan jag tycka. Ja, faktiskt. Tänk om den hade varit eh, Åh nej, nu kommer Clint bär eller någonting. Ja, <laughs> exakt. <laughs> eh, jag tyckte den hade, den hade någon viss charm. Den var ju liksom i klass med de här eh, ganska bleka kopiorna av Scream. Mm. Men den hade också något... Jag vet inte. Det, det, var, det var någonting med den här som ändå kändes charmigt på något sätt. Ja. Eh, som de andra inte har jag vet inte, den här jag vet inte. Den känns, det känns som en sån där film som om man var någon cool alternativ person en gång i tiden så tyckte man ändå att den här hade någonting eh, för att stämningen är som den är mm. den har väl ja ganska skön stämning ja uh, ja jag kan väl tycka så också att den uh den har ju onekligen sina brister. <laughs> Men ja. jag tycker ändå att den, den går att se. Den är väl kort och gott godkänd, tycker jag. Ja. ja. De försöker ju göra någonting. Sen är det väl kanske roligare. Det är väl konceptet kanske som är kul att det handlar om eh, Urban Legends. Ja, vandringssägner-typ. Ja. Det, det är väl det som är kul att det är det konceptet. För det skulle ju. Man skulle kunna göra något bra av det. Nu har de kanske inte gjort det i den här filmen. Nej, alltså, det, de har någonting på gång. De har varit på någon föreläsning där och så börjar de säga: Men vänta, det var ju så den här personen blev mördad och så mm. vidare och så vidare. Mm. Um, kunde gjort mer av det Kanske dragit ner tempot i den lite För det, händer, det går ju väldigt väldigt snabbt framåt hela tiden Ja, och vilket, när en bästa kompis hör... dör, så sitter de ju och diskuterar ah, Vad tror ni, vem var det? Mm, ingen mm. aning, ja, det kanske ja. var den Jaha mm. <laughs> Ja, men alltså Det är klart, det hör till genren också alltså, Det ska gå snabbt framåt mm. Men den här tror jag nästan hade tjänat på ja, Slängt på 15 minuter då. Och, Kört lite mer eh, forskning kring det där eh, Någonting som jag tycker är så bra med det Nu är inte det här en slasherfilm Men det tycker jag Det är det den amerikanska The Ring gör så bra Alltså den tar verkligen tid med sig Tid på sig När det kommer till det här mysteriet Att hon forskar och kommer långsamt närmare Ja hon ska till den här ön Då är det inte så Det är inte bara klippt till ön Utan hon åker båt dit Det händer saker där Hon vandrar långsamt på den här regniga liksom, Den hade behövt lite mer sånt, den här filmen. De försöker få koll på olika typer av uh, vandringsägner så att de kan räkna ut, okej, okay, nu kommer det här vara en sån här vandringsägen mm. uh, härnäst. Vem är uh, och vem skulle han kunna ge sig på eller i vilket sammanhang? För han är ju på någon fest och uh, mickrar en hund. Ja, klassisk scen. För jag kom ju på till slut, det var en sån där scen som jag kände igen, så jag har sett den här filmen någon gång runt 98 säkert, mm. när den var ny. Ja, jag visste inte ens att den här existerade så det var ju något helt nytt. Mm. Nej, jag eh, hoppade in på IMDb lite här nu och jag såg att eh, jag klickade i fem av tio på den. Och ja, det tycker jag den ska ha. Ja. Och det, i min värld så är det, jag tycker att halvvägs upp till tio så godkänt. Ja. Så det, det är inte ett totalt katastrofbetyg ändå trots allt. Nej. Uh, noterade också det här lilla, um, vad fan heter den där serien som han, Preston, var med i? Ja, Joshua Jackson, Dawson's Creek Ja just det Det var ju en litet skämt till den serien med i den här också, tänkte du på det? Ja, jag tror det. Fast Evelina fick förklara för mig för jag inte sett då som ja, skriker. Nej, det har inte jag heller. Men så populär var den bland några i min klass att soundtracket till serien har jag inte missat. Och det är när de ska åka iväg i hans bil så får han ju igång radion och då spelas ju två sekunder av den introlåten i hans bil. Mm -hmm. Så det var ju den lilla grejen som de hade med. Och så hade han sådär fruktansvärt ful 90-talsblondering också. Mm. Han såg fruktansvärt obehaglig ut. Ja. Och Robert Englund var med också. Så jag brukar tycka att det är roligt att kalla honom. <laughs> ja. men Det var väl det som var bäst med hela filmen. Ja. Att det, och för er som inte vet, alltså Freddy Krueger, den i Terror på Elm Street. Vet man inte det så tror jag inte att man lyssnar på den här podden ska... Antagligen inte, men för att vara på den absolut säkra sidan Robert Englund <laughs> Han och ser en som heter God Martin Det är ett roligt ja. namn, God Mm Sen alltså, om vi pratar om det här att det ska finnas stereotyper Så är det ju verkligen det Jag tänkte på den här polisen Den mörkyade poliskvinnan mm. Det var väl verkligen en roll Som bara var en karikatyr nästan På En ganska flamsig och gapig polis Som ändå liksom är den som får vara med och lösa det hela lite Ja, ungefär som David Arquettes karaktär i Scream nästan Ja, exakt så de har Oj, ja. ju gjort, okej, okay, här har vi en formel som folk gillar. Vi tar den. Och mm. så istället för att ha skräckfilmer som tema så kör vi på Vandringsägner. Mm. Det är lika en karaktär som jag tycker den påminner om lite vapen 3. Har du bra koll på den så där? Eh, nej, de nej, där filmerna. Är... Har jag Jag vet inte fan om jag har sett en hel av de filmerna när jag tänker Aa. efter. Okej, det borde du då ta och göra också faktiskt. Ja, jag har ju sett, eh, jag har sett delar av den så att man typ har sett hela filmen för att man har sett början en <laughs> miljon gånger för sig man har sett mitten en miljon gånger för mm. sig och slutet en miljon gånger för sig. Mm. Det är väl hos mig som jag kan plocka upp och se vart femte år typ så kan man se på de fyra som finns tycker jag. Mm. Um, de har sin skärm de också. Men i alla fall, i, jag tror att det är den tredje filmen så är det Murtoch. Som eh, han får ett fan Skulle man kunna säga Som är en sån här eh, på, ja, en Snut Eller väktare eh, Som spelas av en kvinna Som blir lite kär i honom Som också är så här liksom, Over the top mm. Så det känns som De har tagit den karaktären Och slängt in i den här filmen Bara för att Och så en annan skåd Som gör exakt samma roll Så den är mm. väldigt tydligt en stor kvinna Som är lite gapig och skrikig Ja det typ. känns ju inte aktuellt idag Nej, det är ju inte det Men som ändå liksom på något vis är Hon är polisen som tror att någonting är fel Så mm. liksom, de försöker ju bygga Trots att hon är lite flamsig och gapig och skrikig, Så är det ändå hon som liksom grejar det till slut Och så är ju Tara Reid med också Det känns som hon har gjort den här Och American Pie-filmerna Och sen blir det inte så mycket mer det känns som att hon gjorde en miljon Likadana just såna här Filmer under den tidpunkten Att hon gjorde 30 Likadana filmer under mm. Från 98 Till 2002 och sen ja, var det 2002 lite. det var den sista Då kom Van the Man Ja <laughs> Van och den och är hon med. med Ja Hon är faktiskt med i The Big Lebowski också Så hon hade väl chansen där att kanske göra Något annat men det kanske spårar ur lätt också Jag vet inte Tyvärr, ingen superbra skådis, det är väl det 11, 12, 13, 14, 15, 16 Hon har 17 filmer på G Det var som fasen <laughs> Som är post-production, post-filming, filming, filming Pre-production, ja Men hon, Det ser ut att vara sådana här uh, Filmer hela vägen Duss in skådisk, lite grann. Ja, och klar. Men just det, oh, det glömde jag. Hon är med i Sharknado-filmerna ja. på senare år. Och det är ju som på något absurt vis också funkar. Fan, Van Man kommer ihåg tyckte det var in i helvete Rolig när han gick på tv på sådana här betalkanaler en gång i tiden. Ja, men det är väl med Ryan Reynolds där, va? Ja. Jo, ja. oh, det kommer jag väl ihåg också. Den har jag ju skrattat mycket åt. Det går väl inte att komma ifrån. Jag vet inte Men det om jag klart, skulle jag, lika mycket åt den nej, idag. Nej, jag var ju 15 när jag såg den. Så det är klart att det är väl en perfekt ålder för den. Det är väl skämt som inte har åldrats så bra är den kanske. Antagligen. Det är ju för sig en scen som för alltid kommer att vara en av de roligaste scenerna som någonsin har gjorts. så det är ju när han har fått laxermedel och ska skriva det här provet. <laughs> ja, för det är på något vis väldigt lätt. Och även om man inte har varit med om det säkert så är den ju lätt att sätta sig in i hur hemskt det skulle vara. Ja, det där har man väl varit med om någon gång, att man ska skriva en prov och så får man en kassmage liksom. Ja, det är så. Kassmage har jag ju haft, men inte vid provsituation, tack och lov. Ja, men just, efter ihåg. just eftersom jag har kass haft kassmage så förstår jag ju hur hemskt det skulle vara under ett prov. Ja, ja visst. Ja. Ja, det var mördande legender det. Är det dags att runda av eller? Ja, det är dags att runda av tycker jag. Jag har inte så mycket mer att säga nu. Känns det kanske lite mer som att man, ja, skulle jag säga någonting mer så skulle det bli forcerat och då är det väl lika ja. bra att runda av. Så är det, så är det. Knyta ihop säcken. Ja, det är sagt zusammenbidden. Ja, nu är jag på att säga vollen i en kul och sen ska jag inte säga något mer utan det är så vi där så jag, där får jag bara ta det här då bara för dig bara för dig eller i podden jag berättade att jag sa det när jag spelade med några tyskar en gång ja du sa det, jag kommer inte ihåg om du bara sa det för mig eller om du sa det i podden ja men då får jag det i podden en gång till då för jag tror nämligen bara att det var till dig mm. Körde Call of Duty med några två tyskar och så blev det en avgörande omgång till jag måste ju säga det nu, nu har jag ju chansen, så uh, solen vi och der <laughs> Och så var det tyst ett litet tag och sen sa en av dem, oh, that was really fun man. <laughs> <laughs> Helt totalt inte att han tyckte att det var det minsta roligt. <laughs> Nej, det är ju blodigt allvar när man spelar en match på ett datorspel så <laughs> ja. kan man ju inte bara skoja bort det. Mm. Men det är väl helt klart att uttrycket finns ju naturligtvis inte på tyska Om man säger med största sannolikhet inte så heller <laughs> Nej, exakt En bokstavlig Google Translate av, eh, av mm. Men det kanske är så här Han använder de här orden och så blir det lite fel Jag knyter ihop en, en säck Vad menar han? <laughs> <laughs> <laughs> ja, nu är jag helt klar Ja, men eh, tusen tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Mm, tack så mycket.